Врешті допався до нього, хопився за один з кілків, що стирчали зверху, перевернувся спиною, хопився ще й за другий кілок, широко розметуючи руки, і тепер став моби розіп'ятий на тому захарковому тину п'яний великомученик. Ні відірватися, ні зворухнутися. Широкомордо втупився на нас з димком, що наїжджали на нього. Пустив із вузьких, як у татари на очиць, хитрий усміх, дошкульно тихим голосом, мовив мені навстріч. «Гей, пане Хмельницьке, де ж ти бродиш, блукаєш? А що у тебе за спиною діється, то й не знаєш». Я натягнув повіддя, пильніше придивився до того козака, не козака, спізнаючи його, але не пізнав. «Я тебе не знаю». Сказав йому, Чи не гоже було встривати в балачку з пияком. «Я тебе знаю», Засміявся тихо і дошкульно, Як і говорив козачина, «Хто ж не знає пана Хмельницького? Я ж симко Забуйський, або Забудський, Бо забуває, що мені треба, І міцно пам'ятаю те, що треба». «Нічу про тебе», Сказав я так само неприязно, та, де тобі, пане Хмельницький, ти на Січ та Січі, до Варшави та з Варшави? А я собі то на Дінець, то на Остерж, то лалуйку звоюю, то на бродах когось вловлю. М -м -м, ти про нас і не чув. Та що ти чув? Ласка королівська на тебе падає, на погреб королеви їздив. А чому ти простий сотник?» а не пани полковники та осавули. Чом не осавул полковий Роман Пешта і не осавул генеральний пан Барабаш, мій сусід черкаський? Я питаю, чом? А ти не вмієш відповісти, пане Хмельницький, бо хто ти є? Простий сотник, хоч колись і був писарем військовим генеральним. А може ти і тепер не простий сотник, а щось а більше, а? Не скажеш, а я скажу, бо Симко Забуйський нічого не забуває. Може, ти хочеш, аби тебе гетьманом викрикнули? Тоді мене покличеш, скажеш, пане брате, Симку, подай свій голос чесний за мене грішного. А Пешта не подасть. І Барабаш, мій сусіда черкаський не подасть, хоч він і твій кум, бо що? Лічить тебе благородним. А бл благородство не тим, щоб говорити про бл благородство, а самому бути свинею. Ось я впили і в багнюці, як свиня, а душа в мене чиста, як сльоза. Твій же пешта в оксамитах та в шовках, а душа, мов, хлів. Я все знаю, я все, пане сот, вони ж за. Др... І я вдарив коня, і гидко було слухати п'яний варнякання незнаного мені симка. Вдерся його дошкольно-тихий голос у моїй тривоги так зловісно, що хотілося заткнути вуха, щоб не чути, втекти світ за очі від цього опецьковатого козачини у марному сподіванні, що ніколи не відклеїться він від захаркового тину і так висітиме тут до кінця світу. Я входив до шинку. Захарія, трусячи з сумним своїм довгим носом, летів мені назустріч, щоб мерщій зняти з мене мокру керею. гукав про велику свою радість, бачити все до пана сотника. А мені аж тепер стало страшно, бо зімкнулося в моїй свідомості, щойно почути від п'яного симка, і те, що чув у Варшаві від графа дебрежі пана Солінського, і тепер уже. Незабузький розіпнутий був посеред заболоченої площі на високому тину. А я сам висів на хресті, піднятому не до землею, і не було в мене ніяких таємниць. Все відкрилося, хтось зрадив мене і моїх товаришів. І де тепер наш порятунок? Саміло прибув по першому снігу, привіз за собою дивний дух волі, весело наставляв на мене татарські свої вилиці, Жартівливо питав і промовив Самуїл до Саула, нащо тривожиш мене, нащо викликав? Я розповів йому про свої побоювання, про свій ляк перед викриттям, але він не зважав правил своє ситі хліб свій заробляють, голодні святкують, неплідно сім разів розджає, плідна яловіє. Хочуть, щоб козацтво показало себе на французьких полях битевних. Хай поглянуть. Чи ще мало воно показувало, не про те йдеться. Не знаю, чи нашої сили хочуть виманити нас із землі нашої, щоб згубити на чужині, а самим звільно грасувати на Україні. Жить так безміри покривавленій, копитами зораній. Від мене вимагають без натиску, але твердо. Так що, бачу, вже не відступляться. Сам канцлер Коронний Остолінський вів зі мною мову про це. А король? – поспитав саміло. Король усунувся. Не прийняв мене, щоб не дати обітниць ніяких. Та хіба його коли-небудь зв'язували обіцянки? Як легко їх давав, так легко й ламав. Честь цього. Скільки разів закладено? А чи викуплювано? Бодай один раз. Шкода говорити. Саміло був розважливіший за мене. А пошлимо їм молодих наших лугарів та охочих. Самі ж застанемося тут. І ти, Зиновію, взявши з собою молодших старшин, як Сірко та Солтенко, уклади угоду і повертайся. За тобою не поженуться, бо ж застанешся сам. А хто ти знає, що усім ми застанемося? Коли ж і далі? Ви, відачі, тривожитимуть панські вуха, то бийся тоді вже впросто до короля самого. Мовля, ваша величність, козаки хочуть йти за короля проти панів, які його не слухають і проти його волі гнітять козацьчину.